Вже з півгодини лізли козаки на стіни, а ще ніхто не доліз до верху. Суму узяв козацьке серце. Попід драбинами вже лежали купи мертвих і скалічених, і всі побачили, що лізти на драбину – все одно, що йти на видиму смерть. Чорнота помітив, що козаки почали вагатися. «Не вернуся звідтіля живим, – рішив він, – не дам зрадливому гетьманові з себе глузувати». Пануло молодці, гукнув він до козаків. Брати мої, рідні діти мої, безталанні, гузують з нас вороги наші на мурах, святкують наше безголов'я. Не дало ж сміятися з себе, не втопчимо козацької слави в болото. Кому мила Україна та дорога козацька слава, гайда за мною. З тим він вихопив, спіхав шаблю, взяв її за поперек у зуби і кинувся на драбину. «Куди ти, чорнота, схаменися, пожалій, свою долю молодецьку!» Гукали до нього полковники. Але козаки знову палахнули одвагою. «Не дамо, пане, брати, самому обозному загинути!» Почали вони гукати. «Гляньте, як він дереться, що за лицар завзяти, аж любо глянути!» «Ну, всі на драбини!» От знову драбини почорніли одна толпів козаків, а попереду всіх, вище всіх, стрибаючи з щебля на щебель, ліз чорнота. Не успіли, поляки, ні колоди йому назустріч покатити, ні камня кинути, як він опинився вже біля самого верху і вихопивши з рота свою шаблю, вдарив нею по руках тому жовнірові, що селкувався зсунути його драбину набік. Ще одна шабля, і він на версії. Аж тут Прямо проти нього вибухнула рушниця, і гостра біль пройшла йому крізь ногу. Захитався козак, нога залилася кров'ю однялася, все тіло його замліло, і очах потьмарилося, і, впустивши з рук шаблю, впав чорнота зверху драбини вниз. Охнули козаки як один, підняли скупи трупу свого ватажка, поклали його непритомного на ноші, і понесли геть від проклятого місця, де зазнали такої недолі. Лишившись без ватажка, козаки припинили штурм, і, зібравши тих, спокалічених, хто був ще живий, сумними рядами пішли поміж болотами назад до свого табору. Христина знала, що пан Іван як вона звала Чорноту, повів військо на штурм за мості, і весь день і ніч у непокої його дожидалася. Побачивши ж біля півночі, що Чорноту, блідого як крейда, несуть на ношах, вона сплеснула руками і заголосила, гадаючи, що він мертвий. Кохання козацького полковника до її годованки Галини приднило її з ним, і тепер стара жінка побувалася за ним, як за рідним». Козаки, несучи чорноту, поночі дуже невміло перев'язали йому рану, так що поки полковника донесли до хати, він мало не зійшов кров'ю. Христина, живучи в Пилявському замку, була не останньою знахаркою, бо ті сім років, що її годованка пробувала в монастирі, вона, живучи в добрих обставинах, допомагала людям в їхніх нещастях та хворобах, Вміла вона доброї рани прив'язувати і зілля таке знаходити, щоб загоювало рану, бо в ті часи лікарі були тільки по великих городах. Простим же людям доводилося самим діходити, як лікувати і допомагати один одному при лихій годині. Не маючи своєї сім'ї, Христина й привчилася до того діла. Прочунявши з несподіваного горя і переляку, вона б банила недужому рану і, глядівши його, повеселішала, бо хоч ран було аж дві, одна менша, куди куля ввійшла, а друга більша, куди вона вийшла, зате маслак в нозі був цілий. Коли Христина знову почала перев'язувати рану, Чорнота застогнав з болю і розплющив очі. Це ти, Христина, сказав він стиха, а мені здалося, що вона таке мені уявлялася, Христина, неначе вона мені. Рано оббанює, і так мені любо стало, що і не боліло. Коли б же то, соколи мій, мені те ще за більше б щастя було. Чого я, Христино, ні руки, ні ноги не зведу? Невже ж смерть мені прийшла з такої дурниці? Не торбуйся, соколику, живий будеш, одужуєш та й знов конем гарцюватимеш. А вона тут, Христино, хто вона? Галюся! «Як ти те знаєш? Рудоголейби голос я біля Замостя чув, а вони ж разом їхали зі Львова, то певно разом і у Замостя спинилися». У ту хвилину до хати прибіг збентежений Криця. «Що тобі, друже, Іване? Та що мені? Хоч би й пропав, то байдуже!» невакому плакати», – відповів Чорнота. «Ти скажи краще, хто мене зрадив, чому гуляй, городина, після заходу сонця не громила Замостя?» бо її розбили ляхи з гармат ще до полудня. Там таке лихо сталося, що сумно говорити, що народу загинуло. А де ж були наші гармати? Треба ж було бити з гармат на ляхів, щоб не дати їхнім гарматам розбивати гуляй-городину. Кому ж було бити з гармат, коли на полі гетьман їх зовсім не виставив, а гуляй-городину не дав пушкарів? Чорнота схвилювався і хотів підвестися на ліжку, але Христина спинила його, наказавши лежати спокійно. «А скажи, які повки були в гуляй-городині?» – знову спитав товариша Чорнота. «То які ж там повки? Подніпрянська храмжа та галицькі кияшники». «Зрада!» – трохи не крикнув Чорнота. «Ось хто зрадив мене і своє військо, і козацьку славу! Гетьман сам навмисне вигубляє своє військо! Доки ж ми будемо терпіти гетьмана-зрадника!» «Добре, товаришу, говориш, добре!» – почулося в сінях голос Хмельницького. І високомогутня його постать з'явилася на порозі – а я й ліжко покинув та побіг мерщій до свого товариша-побратима, почувши, що його поранено. А він бач, як мене ганить, не підходь до мене зраднику, проказав Чорнота з мукою на виду і відвернувся від Хмельницького. Гетьман наблизився до ліжка пораненого, ображений, похмурий, але, побачивши змарніле от муки обличчя свого улюбленого товариша, зразу засмутився. І на виду його відвився жаліка каяття. Деякий час Хмельницький стояв мовчки, голова ж його хилилася все нижче, і криці навіть здалося, що з очей гетьмана скотилася сльозина. Прости, товаришу, пригніченим голосом сказав гетьман після довгої мовчанки. Чи ж я того хотів, чи на те сподівався? Чи не говорив же я тобі, що не хочу добувати замостця? Нащо ж ти пішов проти моєї волі? Так це ти помстився? Обізвався Чорнота. Добре до ж у тебе помста. На мене розлютувався, а вигубив кілька тисяч неполинних людей. Та ще яких людей? Тих, що покинули жінок і дітей та віддали своє життя тобі до рук. Тих, що як на Бога покладали надію на тебе, сподіваючись, що ти виведеш їх з ярма на волю. «Ти ж не помислим нічого ліпшого, як послати їх до різниць! Геть же від мене, каїне, не побратим ти мені! Як тільки одужую, так тільки ти мене й побачив!» Мельницький одійшов до столу і довго сидів біля нього, мовчки схиливши голову на руки. А в хаті стояла важка тиша. Христина і Криця почували себе ніяково і не знали, з чого почати розмову. Нарешті гетьман наче прочуняв і обізвався. «Христино, дай мені горілки! Тяжко мені від прокльону побратима. а нехай може хоч горілкою зальлю свої гори, що не розуміють мене навіть найближчі мої приятелі!» Христина поставила на стіл сулійку з горілкою дещо до закуски, Хмельницький налив чарки і звернувся до Криці. Випий хоч ти, пане сотнику, зо мною, коли господар лежить. Я, пане гетьмане, не звик пити серед ночі, відповів Криця. Хмельницький хитнув головою. Так, так, добре. Це, мовляв, тільки ти, гетьмане, такий п'яниця, що серед ночі п'єш. Ну що ж, вип'ю й сам, коли всі мене цураються. Та ні, пане гетьмане, схопився щиросердний Криця. Хіба ж я цураюся, якщо вам самому сумно пити «Так, я і я вип'ю?» Він сів до столу насупроти Гетьмана і випив разом з ним. «Послати треба у Львів, по найкращого лікаря!» Сказав Хмельницький Криці, трохи заспокоївшись. «Не треба!» – обізвалася, почувши те Христина. «Я йому скоріше вигою рани, ніж лікар!» «Знахаруєш?» – глянувши на Христину, суворо спитав Гетьман – Ну, гляди ж мені, якщо за три дні Іванові не полегшує, то погано тобі буде. Хмельницький знову деякий час просидів мовчки замислений, далі ж налив собі чарку і, випивши її, сказав, От так, пане сотнику. Визволяв Україну від ляхів гнобителів на Ливайко, визволяли Лобода, трясило, Жмайлу, Павлюк, Остряниця. А чого досягли? Не зуміли вони свою неньку визволити, а тільки тяжчого ярма їй добули. А я от зумів. Я погромив поляків під жовтими водами, під Корсунем і під Пилявою. Та як ще погромив? Так, як спокон віку ніхто їх не громив. Козаки побили ляхів, а не ти, обізвався Чорнота. Козаки та посполиті життя своє віддавали, а ти тільки дивився. «Так, так, братику, козаки!» Спокійно побіг Хмельницький далі. «Хіба я ганю козаків?» «Та тільки вони й тоді не шкодили свого життя, як ходили з Павліком, Гуною та Остряницею, а отже не подовжили поляків, а зо мною подужили. От ти поміркуй, в чому тут річ. А тепер от, коли Богдан побив ляхів, і вискиріб їх геть з України, як гній з пораненого тіла. Тепер всі стали розумнішими за нього. Тепер уже годі слухати Богдана, тепер уже й іншого гетьмана можна обрати. Тепер уже Богдан зрадником став. «Не потурай ляхам», – обізвався Чорнота. «Не вигубляй козаків, не будемо зрадником звати». «За що ти вигубив?» не ну, узброєних людей в Гуляй городині. Гетьман підняв голову і, метнувши, грізно очима, вдарив долоною по столі. Щоб корились своєму гетьманові, а не гвалтували на чорних радах. Коли гетьман зумів перемогти польське військо, так він зуміє вдержати ту волю, що здобув Україні. Ваша думка така, що треба розвалити Польщу дощенту. Моя ж така щоб жити з нею в вільній спільці. Бо як розвалимо Польщу, то зараз простягають її сусіди. Розтягаючи ж її, простягають і нас, що стоїмо на шляху. Між козаками і ляхами вже не може бути згоди, обізвався Чорнота. Буде, що Бог дасть. А треба дбати про те, щоб така згода була можлива. От тепер поляки обирають нового короля». Я написав до сейму, щоб обрали Яна Казиміра, бо вже з ним змолився. Україна при ньому буде вільним князівством в рівноправній спільці з Польщею. Якщо ж пани мене не послухають та оберуть королем когось іншого, так тоді я піду на Варшаву, настановлю королем, кого сам забажаю і примушу панів робити те, чого я хочу». «Ох-ох-ох», – ох, простогнав Чорнота, – «мало що навчив тебе Чаплинський, польського братерства, як засік на смерть твого сина і одібрав дружину». На обличчі Гетьмана відбилися болючі згадки, і він схопився за столу. «Не нагадуй мені про те, що рве мою душу». Він трохи погодив по хаті і сказав спокійніше. та що було вже не повинно бути, тепер вони повинні схаминутися і поводитися з нами, – по товариству. Ох, тяжке буде в тебе похмілля після ляцького меду не вгавався чорнота. Та шкода, що те похмілля буде не тобі самому, а через тебе і усій в країні. Хмельницький наблизився до недужого. Ну, годі, Іване, сперечатись, сказав він щиро. Прости мене та спи спокійно. А я завтра знайду такого зілля, обізвалася Христина, що недужому... Зразу полегшає. На дворі вже благословлялося на світ. Гетьман пішов з хати. Крицюж Христина попросила лишитися біля недужого, бо сама лагодила йти по зілля. Через годину стара жінка ходила вже по пролісках, вишукуючи зілля. В голові ж у неї стояла все одна думка. Він мучиться і горить, мов в вогні. Серце його прагне милування від руки тієї, кого покохала вона ж, що теж його кохає тут, за півмилі, і не знає того, не відає. А щоресердна жінка знайшла зілля для рани козака, надумала й того, як добути ліків для його серця. Весело повернулася вона до хати і, упорядкувавши все біля недужого, пішла по сусідах добувати дівоче українське вбрання. Шукати його було недовго, і в обід Христина повернулася до хворого. Надвечір же, нагодувавши обох козаків, попросила Крицю переночувати біля чорноти, а сама, заховавши дівоче вбрання в кошик і заклавши його зверху буряками, пішла на вулицю. Стара жінка надумала скористуватися з того, що знала, як поляки пускали селянок в замостя на базар, їй пішла на ті саме стежки, що ними напередодні ходив чорнота з козаками. Біля морів кріпості вона застала, що поляки копали ями і ховали повбиваних козаків. Біля мосту стояв ортовий, проте він не спитав Христини, оглянувши на її баряки, сказав «Щастя твоє, що не приходила вчора, а то чи була б жива, й невідомо». Через хвилину... Христина була вже за хвірткою в замості і пішла вулицями розпитуючи про пана Януша. Пан Януш, прибувши з Львова до Замостя разом з Лейбою, не міг їхати далі через хворобу Галини. Після останньої зустрічі з Чорнотою, коли козак знову мав дівчину в своїй владі і не схотів взяти, а пустив їхати з батьком, Галина почала ще дужче шанувати козака, але разом з тим. Засумувала і почувала себе ображеною. Дівчині здавалося, що коли б козацький полковник справді палко кохав її, то він не зрікся б її так спокійно, а взяв би до себе бранкою. А вона не мала сили зректися батька своєю волею, але у таємних куточках її серце жеврилося бажання, щоб чорнота взяв її мимо її волі тим заспокою її сумління. А розчарування і зневір'я в коханні козака так вплинуло на дівчину, що вона навіть захворіла з нудьги. Пролежавши три тижні, вона й одужавши, лишалася похмурою і нервовою, нудьгуючи цілі дні.